Borondate politiko bat da aurrek gauza berriak eskolan etxean guraso edo aitatsi amatxiekin praktikatzen ez dituzten aktibitatateek ezagutu editzaten. Euskara gehiago erabiltzea ere eskolaz kanpoko orduetan klaseetarik. Kanpo beste kontestu batean euskaraz mintzatzeko gizan. Auktengoa <muanyan> <mengua mengua> entxeku bat da, baina entxeku naiz baiko haizanen dela gure urgentzat. Urte osorako aktivitate zerrenda interesgarri bat antolatu diegu. Gostua gure gain gelditzen bali bada ere. Urte bukaeran bilan bat eginen dugu, ondoko ikasturteari begira zer eginen edo zer seg segi da emanen dugun, erabakitzeko. Por zure posizione euh, por lane uh, apre.